Josef Eriksson, välkommen till Tungro School. Tack, tack. tack. Vilken timing måste jag säga. Vi spelade in en Youtube ganska nyligen som släpps nu på söndag och den här podden släpps nu på lördag. Sen vet jag inte när folk kommer lyssna på det här avsnittet men jag tänker bara här och nu. Så det blir en ganska bra timing inför allt vi har gjort senaste tiden tänker jag. Ja, precis. Vi hinner, svara. Vi, hinner, vi hinner svara på alla frågor som inte har ställts. Precis. Och lite mer detaljerade frågor, tänker jag. Idag blir det ju, för de som lyssnar, ett riktigt, riktigt nördigt eh, avsnitt med fokus på bänkpress. Alltså jag skulle säga, i mitt huvud är ju, om någon säger bänkpress, då tänker jag ju på Josef. Och det är ju sjukt att det har blivit så. Och det är ju, det är ju fantastiskt bra jobbat, Josef. Att i min hjärna är ju lika med Josef. Jag vet om det är bra eller dåligt. Det är väl, det kan väl vara en prestation sen om det är hälsosamt eller inte. att bra Den aspekten är, det är oklart. Det är oklart. Så är det i min hjärna. Ja, men jag tänker exakt samma. Eh, att eh, men jag, jag tror att du, eh, eftersom du har delat så mycket information och eh, kunskap kring eh, övningen, så har det blivit en association att Bänkpress och Josef är samma eh, liksom synonym. Men det är ju en bra association, jag blir ju inte liksom ja, ledsen. Ja, ja, men det, det är jättekul. Det är jättekul. Och en liten rolig sak som, som har hänt... Eh, för er så blir det ganska tydligt med mitt namn då kopplat Men som ni är säkert också Ibland hamnar man över en video eller någonting Där man nås av informationen Men kanske inte den som sprider informationen Den personens ansikte eller namn är ganska sekundärt om man lägger det nödvändigtvis på minne Och det har ju hänt med mig Och det har jag ju märkt eftersom jag inte rör mig så mycket på Speciellt inte efter pandemin På kommersiella gym i samma utsträckning som innan Så, så nu ni har varit på, på med kommersiella gym så finns det ju de som kan liksom träna och de känner, kollar på mig lite de har bara sett en video med mig när jag instruerar bänkpress och de kan ha sett den flera gånger men ansikt och namn det är helt orelaterbart för dem mm. och det, det tänker jag det är något, för mig är det en positiv sak för då har jag sagt något som är mer intressant än jag själv Mm Ja, då blir budskapet mer precis, betyngat precis. än liksom du som har stått bakom det. Men en grej som man kommer att fundera på, det är att du fick ju... Eller det känns, jag säger inte att det är så. Min uppfattning är att ditt budskap började spridas väldigt mycket i samband med etableringen av varumärket Tyngre av deras plattform. Är det, har jag uppfattat det rätt eller höll du på med att liksom dela information kring bänkpress även innan? Ja, givetvis var ju Tyngre än en, en stor våg där som jag fick nyttja. Men jag hamnade ju hos Tyngre av anledningen att jag hade börjat spotta ur mig. Åsikter om Bengt det. Det, det var ju där eh, på, på något sätt jag är, Kanske är det en, på, Ifall man tittar på från För jag var ju med även När de, hade, när de var, for, for, fortfarande hade Body Radio Och Hur man hamnade i Body Radio Om man säger på den tiden Det var ju det att Antingen hade du åstadkommit något Eller så hade du åsikter Om hur man skulle åstadkomma saker eh, mm, mm. Och jag var väl ganska omeriterad egentligen Men jag hade jag var, Eller jag var, hade potentiala meriter eh, Då och väldigt ovanliga alltså åsikter om hur jag skulle ta mig dit. Och sen har det utvecklats. men så, så det har ju varit en organisk utveckling över tid som kanske har varit, eller som fortfarande egentligen är utvecklande men på, på annorlunda sätt. Så det är sen givetvis som jag säger, det, det var ju en stor våg där när tyngre blev så stora och man var en av kanske lite färre namn som var med på den vågen mm. i början. Men de var ju också en plattform som spred väldigt mycket informativ content. Eh, som var eh, intressant för många men dessutom eh, upplever jag att de lyfte också eh, moment och övningar och sporter som har varit lite skim undan innan de, till exempel Strongman, styrkelyft, tyngdlyftning som helt plötsligt fick en större plattform. Mm. Och det känns som att tio år tillbaka fram till nu, då har det blivit en jätteintresse kring övningar som kanske inte har varit lika glamorösa hos allmänheten som nu helt plötsligt har blivit väldigt intressanta för många. Nej, och det där alltså, det, då har du ju rätt jobb, men det där hände ju egentligen simultant för samtidigt som tyngre satte lite näbbar och klor i att vi vill pusha för, för traditionell skivstångsstyrketräning och eller styrketräning jag jag. mer funktionellt än vi, visuellt så mm. hände ju det i hela världen Och det väl, finns det väl lite kopplingar även med Crossfitens intåg och deras precis absolut Det fanns mycket där, det fanns klassisk lyftning strongman etablerades och kom in lite mer Det hände mycket och sen, sen var de på den vågen, det var väl mycket också vad de, när de hade Body Radio, men det var ju riktat till, till kroppsbyggning. Yep. Eh, först, alltså sen, då när det kom, sen stabbade det instickare av men sen var det liksom mer och mer kraftsport. Eh, och, och det liksom eftersom de såg att det gav också ett resultat så, så fanns det ju då en publik där. Och så, så, idag ser vi att det är jätte träning har ändrats väldigt mycket där man går mer över varandras liksom, man plaskar i varandras vattenpölar eh, på, på, på, på, på, på både, egentligen både jag och nej skulle jag säga det. Alltså, inte i alla skeden men, men eh, det är inte lika mycket läger skulle jag säga så, så, så kanske, det är, det är inte lika in, in man, man kan se till varandra mer jag håller med och dessutom så tycker jag att eh, många inspireras också av varandras sätt att träna. Eh, jag menar om du tittar på en viss period, eh, då var det tycker jag allmänt väldigt, väldigt få renodlade tävlande kroppsbyggare körde tunga mark eller tunga böj. Eh, sen har ju det fått ett uppsving i, i och med att de här lyften har visats upp mer och vad de faktiskt ger för att bygga en solid fysik. Uh, tycker jag Det var ju ett tag väldigt inne med vet, diskoträning, om man kan, kan kalla ja, det för 45 det. minuter kabeldragning. <laughs> ja, precis. <laughs> och den enda jag tänker nu när du säger det, den enda egentligen som körde då, vad jag vet så, som i alla fall var, var på en någon nivå eller den nivån till och med. Och, och man visste det gjorde då. Det var ju Kristoffer Noberg. Mm, precis. Så som sysslar med. Annars, de andra han tävlar mot gjorde ju inte det. I alla fall inte i den utsträckningen. Han hade ju som en bas i sin träning. Precis. Så tunga böj vet att han körde. Mm. Och så vidare. Men det var, det var lite kul att tycker jag snacka lite lite om, om, om din bakgrund. Och jag tänker. Innan vi går in och snackar lite mer övningen specifikt så tänkte jag också kolla, har det funnits någon annan eller fortfarande finns det någon som också eh, gör samma sak som dig i Sverige? Pratar mycket specifikt om bänkpress och försöker sprida kunskap om det? Alltså absolut. Det finns jättemånga som försöker sprida kunskap i styrketräning och olika styrketräning, alltså baslyft givetvis. Sen finns det alltså eh... Det här skäms jag inte. Det finns ingen som är i närheten av den kompetens jag sitter på där. och De som säger något som är av kompetensvärde säger ju antingen samma sak som mig för att de har kommit fram till det på ett eller annat sätt eller har stulit det av mig. Rent. och det, det ska man göra. Det är jättesmart och det är jättekorkat att inte stjäla bra idéer mm. från folk. Eh, och, och så, Det var ju också något som har hänt med, med åren, att Jag har lyckats leverera väldigt många andra duktiga är inte bara enstaka toppar utan en bredd på alla, av alla lager mm -hmm. och där, där liksom det, lite, det liksom blir lite istället det finns mycket resultat att backa upp det med och det har ju gjort att när jag hamnat i diskussioner om jag tycker och tänker i hur bänkpress ska bedrivas så det är ingen som tar den diskussionen med mig längre av de som inte håller med och det kan vara av två skäl egentligen och det är kanske en kombination det ena är att jag är hopplös att oj, prata, göra med och prata med och det andra kanske är att liksom, man kan inte riktigt du kan inte komma undan alla resultaten som är svart på vitt gång på gång på gång och det blir fler och fler och fler och bättre och bättre och bättre då är det inte kul att argumentera mot det längre och då menar du både egna resultat och folk du coachar antar jag vi, absolut, vi skulle kunna helt frånse min egna meriter. Totalt. Bara slänga dem i en papperskorg. Jag kan backa upp det ganska mycket med andra som jag har hjälpt. Mm. Men jag tycker ändå att, att man, det är många som, som spottar ut sig kunskap också, så att säga kunskap inom citationstecken. Eh, och du, det, det du har är ju faktiskt både din praktiska egna erfarenhet och att du då har hjälpt väldigt många. Och det tycker jag, det gör ju såklart att det blir en ännu tyngre ty tyngd i det hela. För att många eh, Ska ju bara spotta sig ut kunskap, så att säga, som de har fått tag på på något vis. Men sen har de inte åstadkommit något själva. Och det, då blir det ju väldigt ihåligt för mig. Nej, det, det blir ju absolut. Och det, det, där känner jag väl också att jag sitter i en ganska <laughs> säker sits. För du, du har ju de som kanske inte lyckats leverera så mycket själva. Och gillar och antingen så har att de då ifall man säger, jag kallar det för studieryttare, de som samlar alla senaste studier och visar hur det ska gå till. Men du kan inte visa någon som har faktiskt nått en relevant nivå på, på så vis. Sen har du de istället som kanske haft vunnit i genetiska lotteriet rakt av och lyckats göra något med det, eller haft någon enstaka då de har lyckats eh, hjälpa eller någonting så, så, som har slagit högt. Eh, men, men det är att du själv tycker då, och givetvis glorifiera min egen, men det är det att jag, jag har lyckats gjort saker själv över lång tid och hålla mig relevant över lång tid och även plockat fram andra som har till och med blivit bättre än jag själv eh, och, och, och fortsätter göra det och för varje år som går så har jag liksom, toppen höjs och bredden höjs hela tiden på dem jag, jag hjälper, som jag tror jag har bara för att slänga siffror så jag räknar på det för Början på det och sen har det blivit fler. Men jag tror jag har ah, 15 killar som jag tränat till 200 kilo bänkpress och, och, och 13 tjejer till 100 kilo bänkpress, eller mer då. Eh, och eh, sen går vi ner liksom på killar som har bänk 150 som har hjälpt. Det, liksom, det går inte att reagera i hundratals. Mm. För det, det som är, som jag sa i början, det, jag tänker ju på dig om jag, om jag hör ordet bänkpress. Och det är ju bra, men... Om man sätter en liten undertitel till det eller underrubrik till det då tänker jag även på bänkpressen tänker jag på volymträning. Ja. Det är liksom, då, är det, då är det bara Josef. Uh, är, är, är det liksom... Nu, nu går vi bara rätt in i det här i själva bänkpress och Josef och då tänker jag volym. Är det... Kör! <laughs> Go! Ja, alltså det jag, jag vågar säga nästan alltså det är nog inte många på hela jordklotet som har kört mer bänkpress än mig i just bara idag. <går> För att vi tar den här dagen vi spelar in det här. Eh, så, så vinner jag nog att flesta antal repetitioner är gjorda på bänken. Men det är ju även så du lär ut. Ja, alltså och, och det, där vill jag, du har helt rätt, men jag ska väl rätta att jag det är den, jag har hittat den metoden att det är en väldigt enkel väg att ta och jag tycker att den är effektiv. Men jag har folk träna Tyngre lyft, tyngre singlar, 5 gånger fem och så vidare För det är jätte jättebra träning som fungerar jättebra Och ju, ju färre repetitioner du kan göra, ju mindre jobb du kan göra och få ut, utdelning Desto bättre är det Ifall jag gör hundra repetitioner på, på, på en vecka Och någon annan gör 10 och den som gör tio ökar bättre ja, Då är det ett bättre alternativ det är när det slutar ge resultat det är då man måste börja liksom avancera Så ja med det sagt så har jag Folk som kör klassiska 5 gånger fem Träning och så vidare Och det har ju vissa kanske blivit besvikna När de har tagit mig som tränare Så får de ett program som är något helt annat än vad de tror Och jag menar på att det här ska vi göra det bästa med Så länge vi bara kan För att vi vill ligga ifall syftet är att bli så max stark Man kan Då vill vi avancera så lite Som möjligt, vi vill göra så enkelt för oss Som möjligt för att så fort vi börjar göra någonting som leder från huvudändamålet så kan man gå vilse och så vet man inte riktigt vart man är. Så fortsätter man gå vilse. Många vill ju också till det bara för att. Sen landar nästan alla i slutändan att göra fler, fler och fler repetitioner och så vidare och högre volym. Och, och givetvis de som jag tränar som är bäst, de, de ligger där. Men jag vill liksom ta den växeln så, så sent det bara går. Mm. Jag tänker på en grej Josef och jag försöker ändå dra paralleller eh, till min egen kroppsbyggningsträning eller bodybuildingsträning. För där finns det väldigt många olika sätt för att komma fram till målet. Vissa tränar du vet, med progressiv överbelastning, vissa jobbar mer med volym och metabolstress. Men det finns ju mästare som har tränat på helt olika sätt. Om vi tittar på eh, bänkpress för du nämner du har ju din metod som du har kommit fram till funkar väldigt bra. Eh, Finns det lika många variationer på att bli sjukt bra på bänkpress som det gör att bygga muskler? Eller är det mer liksom eh, smalat? Liksom? Det jag skulle säga, jag vill nästan tro att det är bredare inom styrketräningen, styrkelyftet så man säger. Sen är det ju, det beror på hur. Hårt åtdraget du vill dra av varje kategori. Hur liksom hur, hur raka linjer har vi, eller hur, hur mycket kan vi ha, liksom suddiga linjer. Eh, det, du. De flesta. Skulle jag. De flesta, alltså. Jag hamnar ju en väldigt speciell kategori. Den är ju och sen har du inte så. Nej, jag skulle säga, att du, du har liksom. Du kan nog paketera dig inom kanske. Fem, och sex olika kategorier I runda slängelse Sen kan du ha varianter på kategorierna mm, mm. Eh, Men, men det, det är väl så, sen skulle jag säga att du, du har det Jag kör, i det är en kategori Absolut, men som jag berättade om Femmen och singlarna det, det kan ju vara En annan träning som hamnar i en, en annan kategori, det är lite som jag sa förut när vi började, att budskapet är det viktiga Inte, inte vem jag är Eller så, det, det har ju också försökt att jag är ju associerad med som, som du säger Linnea mycket högvolymen och alltihopa. Och det är ju eh, bra för det har hjälpt mig att få, få en association till någonting. Men det är inte alls det jag är nödvändigtvis är fastlåst med. Jag kan slänga in dem på, på något annat. Men, men det här, så, så jag har inte någon given stolthet att det måste gå till så här. Men när det kommer till en vändpunkt där den klassiska tunga styrketräningen inte fungerar då kanske andra skulle välja att göra på ett sätt, men det är då jag faller till hög volymen för det är där jag förstår mig på på bästa sätt. Jag frågade dig en fråga förut, och då sparar vi den frågan till podden. Då tänkte jag ta upp den nu. Det är att eh, om jag kommer till dig och säger så här: Jag vill bli stark i bänkpress. Jag vill verkligen bli, liksom, bli väldigt stark med att lyfta så mycket som möjligt. Hur liksom, för gränsen, om man inte är kunnig. Eh, då går man till gymmet och bänkar. Sen du gör x antal reps på x kilo. Och sen för varje vecka försöker du lyfta lite mer reps eller lite tyngre. Tills du mm. går in i väggen. Då händer ingenting. Hur, liksom, hur ska man tänka och lägga upp? Liksom? Hur, hur är det tänket om jag vill bli stark i bänk? Ska man liksom träna i olika block? eller ska man, liksom, hur, hur bör man tänka? Det, det finns ju det här som man, man delar upp i olika block. Och det är något som är väldigt... Som jag säger, block är inte ett sätt Det måste gå till på, det är ett verktyg Och, och min träning kan, kan vara väldigt Jag kan absolut blockkategorisera den Den kan vara väldigt liksom utsåsad Och väldigt svårt att greppa många gånger för, för en person som vill greppa det på ett sätt och jag, Något jag brukar använda Jag vet inte om jag har sett en video Jag tycker är en rolig video Och de som inte har sett den kan ändå föreställa sig det att tänker att ni har olika former Ni har en, en, en, en kub och ni har ett klot Och ni har en eh, pyramid Och så finns det då en, en, en, en träskiva som har de här formerna och ska stoppa in dem där. Och då kommer man ju ta klotet och stoppa i cirkeln. Och man kommer ta kuben och stoppa i liksom kvadraten. Och så vidare. Eh, men många gånger så skulle man kunna... Det kanske är så att kvadraten är stor nog för att stoppa in alla former. Om man bara testar det så går alla former i där. Mm -hmm. och, och lite så är det med, med, med styrketräning många gånger. Att det... det det kan vara väldigt enkelt, enkelt men man har, man har redan rutat in sig och bestämt sig hur det ska gå till. Så innan man provat något annat så bara går man med. Och det är ganska korkat att vara motsägelsefullt till att den här pyramiden ska gå in i kvadraten. Det fattar ju vem som helst att ni ska. Men har man lite provat så vet man inte. Och så vet man, att oj, det gick lika bra. Och då kan det ju vara väldigt mycket effektivt och Framförallt så lär man sig att det finns mycket regler som kanske inte gäller. Och, och något jag har gjort mig skyldig till och som väldigt många har nog någon gång i sitt liv gjort sig skyldig till, det att säga att någonting i träningen inte fungerar. Det är det mest korkade. Man kan göra att säga att det måste gå till på det här viset. Eh, så så för, för att enkelt bryta ner då, ifall jag vill bli stark. det, det jag skulle, från mitt perspektiv, det är att först se över eh, den här personens utförande. Hur utövar du rörelsen och lyftet du vill göra? och gör Du behöver inte göra det perfekt, men gör det i alla fall tillräckligt bra. Och, och försök att inte bli sämre utan om så lite bättre på hur du utövar det. Och sen tittar du på vad är det för träning du har bedrivit och hur har resultatet varit där? Har du haft någon form av ökning senaste säg, månader eller halvår beroende på hur länge du har tränat? Eh, eller har du liksom haft noll ökning? Har du gått bakåt och utgått lite därifrån? Och sen ser jag, om jag gjorde något som gick bra kan jag göra om det. Det kan man titta på enkelt. Sen finns det många kvaliteter man kan titta på. Och öka och det är vikt. Det är sett, det är och det är även eh, något, något jag pratar om. Det är SET-vilan. Eh, det är något jag kan jobba med mycket att liksom försöka göra saker på kortare tid bara. Eh, för då blir ansträngningen högre. Så om du kör 5 5 sig på eh, 80 kilo och det, det sista 5 är superduper tung. Nej, då, då kanske du ska lägga till ett sätt och du vet att du kommer inte klara fem repetitioner till med, med största standardighet. Fyra, det kommer vara en maxansträng. Du kanske ska lägga två på ett eller två sätt där du gör två eller tre reps. För då har du gjort mer det passet. Och visst, då kommer återhämtningsprocessen Återhämtningen kräva lite mer av det Men du kommer också anpassa dig till det. Vi människor är fruktansvärt bra på att anpassa oss Annars hade vi dött Vi är liksom gjorda för att springa i flera dagar Och vissa kan vara rädda att gå ut och slänga soporna För att de ska slita ut sig Och inte kunna återhämta sig från Sitt, liksom, sitt 45-60 minuters träningspass mm. eh, så, så det är det man pushar gränsen men, men successivt hela tiden Och höja upp en ny tolerans Jag tänker också på eh, för och, och, och, om, om du går på ett kommersiellt gym nu är det ju inte så mycket på men nu pratar jag om de superkommersiella gymmen då finns det alltid några gymbros som är, kan vara starka i bänk men liksom totalt med noll teknik vad är de vanligaste felen som du kan se folk göra? Det, det jag vill att man ska åstadkomma i, i tekniken. jag pratade om i din video det att jag vill att det, det ska vara symmetriskt det ska vara kontrollerat eh, det ska vara eh, um... Symmetri, kontroll Du ska kunna skapa kraft Du ska vara stabil Och det ska vara konsekvent Så att det alltid är samma Oavsett vikt och reps och, och alltihopa så, så kan du ska vara liksom, Du ska vara symmetri Du ska ligga rakt på bänken, du ska hålla jämt Du ska liksom vara, vara centrerad i, I alla positioner Du ska vara stabil Så saker inte fladdrar Du far i armbågar och sånt Och i huft eh, Och axlar du ska kunna skapa kraft så att du inte bara intar en position och du har, ingen utgång, du har inget utgångsläge där du kan skapa kraft. Eh, och sen att du, du också eh, att det, det håller ihop hela tiden. Att det är eh, konsekvent så att man inte lyfter på ett sätt. För det kommer man också se hur någon kanske lyfter. Om någon bänkpressar 120 kilo, då kommer det förmodligen se ut på ett sätt på, på 60 kilo på ett helt annat sätt väl på 120 kilo. Och de avvikelserna som sker, de ska vara mikroskopiska helst. Men, men jag tänker också, eh, det är ju otroligt olika hur bänkpressutrustningen ser ut på gymmen. Eh, vissa har ju typ en sån här bänk där det är liksom två lägen. Och de är förinställda. det går inte att ändra. De tycker jag personligen är väldigt jobbiga att köra bänk på. För då, då blir det ju kanske ett, ett avlastningsläge på liksom 10-15 cm. Alltså det går inte att matcha på ett bra sätt. Eh, och sen har vi då, om man, om man kanske har en, en bra lejkåbänk eller någon man kan ställa in så är det ju magiskt för då kan jag ställa in mycket kort så jag slipper få det här jackhacket mellan att lyfta av men hur skulle du rekommendera folk som har, de har på sitt gym en riktig skitbänk där man inte kan göra några inställningar, hur ska man liksom tackla det? I, i Det idealiska det är ju i mitt fall då att jag vill ha en, en styrkliftstång som 81 cm mellan ringmarkeringarna och därifrån så vill jag kunna lyfta ut stången och bara liksom peta ut den ungefär en centimeter över krokarna. Men om jag då inte kan det, jag kommer till en, ett gym och vill köra bänkpress och jag kan inte göra det där på den här bänken, då skulle jag se, okej, okay, vad händer om jag håller eh, det, det blir väldigt långt att lyfta av till exempel på de kortaste kronorna kan jag hålla lite bredare men mm, det blir lite för brett för att bli bra, men då, då kanske jag, okej, okay, men jag kan hålla lite bredare och det funkar, eller jag håller mitt vanliga bredd men det blir svårt att lyfta av. Men då får jag helt enkelt välja att hantera lättare vikter än jag kanske hade tänkt den dagen. Och, och träna lite annorlunda. Är det så att de är lite för höga så jag inte får av dem men om jag smalar av mitt grepp en aning då kan jag få av dem från den höga kroken. Då skulle jag kanske bedriva det passet så de ett, ett, ett lite smalare grepp. Och, och gör det mesta av det istället. Så att jag, liksom, och är det så att jag alltid tränar på ett sånt gym det är där jag har till, då, då liksom hitta där du kan göra antingen då att du får träna bara med lätta vikter vilket går fantastiskt bra och inte lyfta de här tunga vikterna som är svåra att lyfta ut eller att du då helt enkelt väljer att träna med en smalare fattning för att i liksom syftet, du kommer ändå kunna träna och bli starkare då sen om du vill vara en tävlande bänkpressare jag då är det ofördelaktigt så sett men är du en sån sitt så du verkligen vill bli en tävlenbänk då behöver du kanske söka upp ett nytt gym prata med gymägaren och se liksom vilken potentiell lösning kan man, kan man göra och många gånger så kan man ju ta vanliga böjrack eller någonting och ställa in höjden där det har jag också gjort mycket och bara ställa en lösbänk det är ett väldigt bra råd där med att justera lite temporärt om man nu ändå vill köra bänk och jag har ibland kommit nu, är det ju, nu ser det ju annorlunda ut men för alltså för 10-15 år sedan om jag kom till liksom något gym och man såg att den där bänken kör jag liksom ett halvpass på den så kommer jag gå härifrån och må inte så bra då körde jag inte bänk. Nej. Då körde jag vill jag köta kunna köra hantelpressa dipsa så någonting annat. Och sånt gör man ofta ofta väldigt utrustat med maskiner istället för bröstmusklerna så då sätter jag mig där. Jag, jag tänkte på de faktorerna som du nämnde. Jag tycker att man ofta ser på folk som kör bänk som inte är styrkelyftare eller bänkpressare. Det är att vara konsekvent. För jag tycker att vissa kan vara relativt starka. Men sen börjar räpsan bli mer och mer inkonsekventa för varje rep när det blir jobbigt. Medan efter när du nämnde då. När man tittar på dem som har det som gren eller faktiskt utövar det mycket. Alla reps ser i princip likadana ut tills de hänger tillbaka den. Det är någonting som jag blev lite... Jag uppmärksammade det när du sa det För det, det är en väldigt stor skillnad När man tänker på den biten Och jag tycker ju alltså De där sakerna jag säger eller om Gäller ju allting du gör I, i, liksom, i, i ett gym <skratt> eh, och, och oavsett vem du är det är han nu bra. Inget av de här sakerna handlar om att liksom inte optimala vinklar för att få flytta vikten, utan det, det är överförbart till allting. Även om du vill ligga helt platt, om du vill göra en en ett, ett subomark, en smalmark en highbar-tomplatsböj eller liksom en lowbar-böj och stå brett isär, så, så, så är det applicerat. jag tycker att så de flesta är ganska överens när man säger de punkterna så mm. de flesta skriver under på det, liksom, och det Det är lite det jag kräver från folk jag ska Du måste hålla med om det här då, Håller du med om det? Absolut, det är inga konstigheter Sen när man väl sätter igång och de inte kan leva upp till de här De kommer upp hos tungre vikter Och egot börjar knacka på dörren Då, blir det väl, då får man liksom backa tillbaka Men du håller ju med om det här då. Nu kan du inte upprätthålla det då, måste vi liksom, då kan vi inte fortsätta höja vikten till exempel mm. Mm. Fast, ja, det, fast jag tycker ändå det. Just bänk är den övningen som jag ser mest folk vingla. Jag, menar, jag, jag, jag, tycker jag, jag upplever att folk kan utföra konsekventa reps i biceps curls eller i hack squat eller benpress. Men när man verkligen ser någon verkligen kämpar med de två sista repsen och den går far alla håll, det är oftast bänken tycker jag. Ja och det, det är ju också som, nu tog du några maskinexempel och det är det ju svårt för där man man låst biceps curls, där kan vi ju se det lite mer hur någon mm. kanske då höften är ganska involverad mot att stå med en låst höft och, och skjutsa mm. på I, i böj och mark, det är samma sak nu körde vi bänkärskan och jag pekade ut de här sakerna, vi skulle kunna köra böj och, böj och mark och, eller vi körde bänk, vi skulle kunna köra böj och mark och jag skulle kunna peka på punkterna som är väldigt dynamiska där, när folk ja, ja, och då, då kommer du kunna inte, då kommer du se det hela tiden också. Mm, mm. Jo, sant, sant. Så ifall bara ska jag säga kort i knäböj, då har du ju det där är det ju knän och höft som ofta lever sitt eget liv. Så fort någon, när någon går ner i en knäböj på lätta vikter och tar sig upp, då ser det ganska likt ut upp och ner. Du skulle kunna loopa den videon bara fram och tillbaka. Ja, och, och alltså spela baklänges så du vet inte om den är baklänges, men när de lastar på vikt då kommer höften sticka bak, knäna faller ihop, knäna faller bakåt till en helt annan. Och i marklyft är det samma sak där du, du kommer se en tendens att, att höften skjuter upp och att ryggen rundats när det blir tyngre. Så, så där har du liksom samma punkter och det sker som sagt, det, det kommer ske i någon utsträckning för de flesta alltid, men det ska ske så lite det bara går så, så högt upp i vikten när det bara går. Mm -hmm. en, någonting som jag tänkt på är vi hade vi har haft tidigare i podden eh, har vi haft en kille som heter Joshua Baker jättestark ängpressare. Eh, han kör sin grej eh, väldigt eh, intressant att följa tycker jag. Eh, och han är ju eh, väldigt stor eh, och har väldigt mycket kroppsmassa. Är det en fördel att vara väldigt stor och ha väldigt mycket kroppsmassa? Alltså kroppsvikt eller finns det någon, någon gräns där? för alltså Jag menar till exempel i Strongman man ser många är väldigt, väldigt både köttiga och typ lite feta. Eh, ursäkta mina kära vänner i Strongmans men ni vet om det här. Eh, men det finns ju, i Strongman ska du också förflytta dig med vikt. Kanske du gör en load och carry och allt där Då har du hjärtat som påverkas otroligt mycket. Bänkpress man ligger ju rätt still ändå. Även om man såklart behöver hjärtat. Absolut. Men vad kroppsvikt, finns det någon optimal liksom, något läge där man... Det, det, det skulle jag absolut... Alltså det, det där är ju optimal kroppsvikt. Det blir ju en viss genetisk koppling och hur, hur stor din grund är, men... men du kan ju vara väldigt väldigt väldigt väldigt, väldigt tung i bänkpress och, och det går bra. Sen är det ju de sakerna som börjar hända när du blir väldigt tung och livsstil som ofta kommer det. Det är ju då istället att din, din hela din återhämtningskapacitet blir ju väldigt klen för att du blir väldigt ansträngd av allting. Och bara träningen är väldigt jobbig. Det är väldigt mycket för kroppen att, att ta hand om. Eh, och sen det här kan jag väldigt dåligt, men jag har ju hört om det att när man liksom blir man för fet, och det här gäller väl kanske framförallt män så slutar man liksom, mycket hormoner funka som det ska eh, och det blir ju väldigt katabolt i sin tur eh, att liksom mm. bara bli, bli, bli liksom stor och fläskig och ha en, en dåligt tränad människa det, det, så här, du, du kommer inte bli jag tror att mycket kommer att hemma så av ifall du är en bara genomgående dåligt tränad människa oh, hälsosam, eh, och det kommer ju att. bli om du bara blir stor och fet Mm, mm. Och rörlighet kan ju påverkas också om man är, är för stor, givetvis. Alltså både muskulärt du, du, du, och Det som krävs för att bara ligga på en bänk och bankplatta, det kommer du nog kunna upprätthålla. Eh, det, det är nog, eh, och därför finns det många som blir väldigt, väldigt, väldigt stora och tunga. Och för, för att de får ut, man får ut väldigt mycket gratis. av. ju mer, kommer man upp fem kilo i vikt så, som en vanlig eh, svenson som inte tränar, eh, då kommer du också lägga på dig i regel lite muskelmassa. Och, och det hjälper ju dig. Och sen har du den saken att eh, vinklar och position, det vill säga om jag går upp, för jag liksom har ju vägt många olika kilon under åren jag tävlat, och lyftvägen blir direkt involverad där. Ifall jag liksom lägger på mig 20 kilo, då kommer jag behöva lyfta stången kortare sträcka För jag kommer få en högre bröstkorg att lägga ner den på. Och då hamnar i ett mycket förlagtare vinkel. Eh, så, och det ser man med många... Och det där är en liksom, liten observation jag gjort, att... Många tror jag när de går ner i vikt för då kan man ju se sig i bänkpress. De blir svaga. Om jag har gått ner 10, 20, 30 kilo var det nu och jag har tappat så här mycket i bänken. Och det kan ju vara så att de också har tappat 5 centimeter, eller lagt på 5 centimeter lyftväg. 6 centimeter lyftväg. Beroende på hur mycket du har gått ner så har jag lagt på olika centimeter på lyftvägen. Då kan det vara så att om du bara fick för varje kilo du gick ner lägga på en en, en, en kloss på bröstet som motsvara och träna med den hela tiden hela, hela behålla den, då tror jag att styrkan inte skulle förändra så mycket, för det vi ser på de här människorna som ofta går ner och styrketränar tränare som tappar styrka, det är att de ser fruktansvärt mycket mer muskulösa ut, så de kan inte ha tappat så mycket muskelmassa egentligen utan jag tror att det är mer givetvis tror jag att man tappar muskelmassa när man ska dieta, men, men jag tror att det handlar nästan mer om att man tappar följarlaktiga vinklar i ett sånt skede just det, mm. fan det hade jag aldrig tänkt på det var intressant, intressant. Nej bara jag ja, givetvis <laughs> men, men jag måste fråga dig en grej och det är, och förmodligen så har inte du enkelt svar på det för det finns inga enkla svar men om man tränar och kommer in i en platå vilka, vilka taktiker finns det att ta sig igenom den? Ja, men jag tror att jag har ett, ett enkelt svar eh... Ifall, ifall du har då tränat och du, du har en platå, det första som jag säger så, det är samma sak som jag sa förut, se över hur, hur ser det ser ut när du lyfter, kan du bli bättre på det, eh, se över vilken träning du bedriver och försök ändra den eh, och inte allt nödvändigtvis för drastiskt Eh, du kanske ska testa något. Du kan testa en helt annorlunda. Du kan, alltså man vill inte säga det. Alltså, det finns gratis program. Det finns mycket. Det, det, det beror på hur du är som människa. Vill du bara ha serverat? Givetvis kan du ta en, en tränare då. Ta in. Eh, men det är liksom. Det kostar. Det är inte lika utvecklande. Du, det finns saker du kan kolla på nätet. Det finns mycket gratis program att komma över. Men successivt, för jag ska försöka göra svaret enkelt, då. se över hur du lyfter bli bättre i hur du lyfter, ha lite integritet i hur du lyfter och, och hitta inte på dåliga ursäkter till varför du lyfter som en sopa och höj volymen successivt jag skulle absolut fokusera betydligt mer på höja volymen än att höja intensiteten, alltså vikten vikten skulle jag ha väldigt sekundärt och försöka få in fler set och reps i så fall över eh, vecka till vecka och smy, mm. smyga på den dosen det finns ju också en, någonstans i okej, okay, nu har jag gjort så här många sätt och reps på den här vikten och eh, okej, okay, nu orkar jag inte mer eh, så då, okej, okay, då, då kommer jag jobba med, istället för att fokusera på att jag ska höja vikten så kommer jag jobba mer med att försöka göra ett reps till varje träning, säger vi eller, eller två eller tre, men sen är man ju uppe på hundra reps på den vikten när, i vilket skede känner man, okej, okay, men nu är jag redo att höja vikten, men att då, ja, då kommer jag givetvis gå ner i reps men när, när, när liksom då, då, då får vi se alltså vi ser att jag gör hund. Vi, vi ifall vi försöker sätta det här i någon kontext. Vi gör det enkelt och vi pratar om de här klassiska 5x5 som säkert många som hamnar i det problemet är på. Jag kör 5x jag, jag gör 100 kilo i bänkpress och min bästa 5x5 här är 80 kilo eh, om jag då kan göra fem eh, sju femmer på 80 ja men då kommer jag troligen kanske kunna höja min, min, mitt 1RM då, mitt max till kanske under 2,5 då. Förutsatt att när jag gjorde 5x5 så var det verkligen max. Eh, hur jag vill höja den 5x5, ja men kan jag till exempel kan jag kanske sänka vikten till, till 70 kilo, så gör jag 6 set 5 och sen gör jag 7 set 5 lägger på där hela tiden. Till slut är jag uppe på 10 set 5 sen höjer jag vikten till 72,5, 10 set 5 75 kilo och jobbar upp där. Sen visst, sen kanske jag inte klarar mina 10 5 på 80, men jag kanske gör 8 5 på 80 istället. Och då har jag förmodligen tagit, kan ta mig förbi. Och samma sak här, utförandet är jätte, jätteviktigt. Du får inte tumma på det här, du får, bara för att få upp en repetition till. Det är fruktansvärt viktigt. Jag tränar i, i väldigt många människor som eh, har trott att de har förstått vad jag håller på med och har försökt gjort det på egen hand. Eh, och det, men, men utförandet är katastrofalt. Jag tränar, han som just nu har Nors kår i bänkpress i samma viklar som jag Går i 93 kilo, han gjorde 215 kilo här Väldigt lätt, han fick eh, Vi var väldigt osäkra För att börja träna han nu i somras Vi hann bara träna i två månader eh, Och vi var lite osäkra på Kapaciteten han skulle få ut för att han fick Corona före tävlingen, så vi var osäkra Om han skulle göra 215, men, men det lyckades han göra Och det var fruktansvärt lätt lyft Så för att vara ett maxlyft Så man kan knappt kalla det det eh, När vi började träna, då gjorde han 20 reps på 150 kilo när han gick in i tävlingen då gjorde han 17 reps på 140 kilo. Så han var starkare än någonsin. Gjorde 3 reps i mindre på 10 kilo lättare vikt. Av den anledningen att det var kvalitet varje repetition räknas. Det fanns ingen liksom, utrymme för att lämna slappsreps. Allt skulle läggas så skulle inte få liksom, anmärkas på någonting. Um... Och, och, och så där är ju det också att det är så fruktansvärt viktigt att man har den biten för annars så liksom vem som helst kan slaska ut massa reps vad kan du överföra dem till det är en jätteviktig aspekt och då mm. när man gör de här fem, fem om vi säger då och då kanske man funderar på ska jag köra det här varje pass så många pass i veckan om ja, man säger att du kör två bänkpass i veckan då kan du köra den här principen varje pass att du utgår från de här femmen att du lägger på hela tiden Sen kan du börja mixa, men då kan jag, när man kör fem fem, kan jag kör 5-5, eller kan kanske köra 5-10, ja men då kanske 80 bevisligen absolut kommer vara för tungt. 70 kommer det vara för tungt, ja men kanske, men börja på 60 då. Höj det där långsamt. Gör 10-10 på 60 kilo kanske. Eh, eller kanske inte första passen, gör du 5-10, sen försöker du 6-10, sen gör du 7-10, 8-10 och så vidare och så jobbar samma sak där. Det, det, och det är fruktansvärt, fruktansvärt enkelt. Och så länge man håller det enkelt då kan man lätt spåra och se vad som händer när det händer. Ehm och, och jobba med. Jag tror också väldigt mycket på att jobba med fasta vikter eller procent eh, för att alla som tränar, ni, jag, alla som lyssnar på det här, vi har kommit till gymmet med de absolut bästa tänkbara förutsättningarna. Vi har sover bra, vi äter bra vi är taggade till tusen och vi har fått för oss att vi vill åstadkomma något visst i det där passet ett pb eller annat och vi, vi landar platt det går inte Sen kommer vi till med den här gången när allt är skit vi vill knappt gå dit, det är hemlängtan, skorna är inte knutna, strumporna är blöta och alltihopa. Och så drar vi till med ett pb från Guds nåde och vi är inte sover, vi är inte ätig. Då betyder det att känslan är ganska värdelös att lyssna på för den är otroligt frädisk. Och det vet vi mycket annat också, känslor, vad, vad dåliga de är. <här> eh, och, och därför så tycker jag att absoluta vikter ofta, näs, alltså de, de sviker liksom inte. Eh, så länge du sätter dem med rim som alla de här procentbaserade styrketräningsprogrammen alltså du har säkert kört några linia mm. russian mm. squat routine om du känner till det är Marcus väldigt mambo. tydligt är så markus mambo är till exempel favorit, äh, ja. äh, det är ju väldigt tydligt där att du ska absolut inte knappa in något som är högre än ditt 1 om så lättare det är också nummer ett misstag folk gör de tänker de gör 100 kilo bänkpress och tänker om en, i det här programmet knappar in 105 då kommer jag ju bli, än, bli ännu starkare det är, så, det är så jäkla bra att du nämner just det. För ego spelar fan in även för sig själv i sin, sin tysta vrå. <går> ja. mm. Och där tror jag det, det här dåliga ryktet har blivit med fasta vikter och procent. Det är att människor i grund är dåliga. För de här, procent, de här programmen är ganska smart framtagna med ofta väldigt mycket höjd. Eh, och, och man har liksom tänkt att okay, men det, det ska vara hanterbart hela tiden och jag har kört sådana här procentbaserade program med grupper på närmare hundra pers där ingen har fejlat ett enda sätt och då, då, är det så, då är det helt orimligt att det, det, ska, att, att det inte ska funka på det sättet, alla har kört procentbaserade program någon gång, och det är som sagt mm. vad är det som skiljer, okay, är det ditt faktiska max och sen har du samma utförande sen kan absolut dagsformen skifta, men det ska mycket, du ska ju behöva vara duktigt sjuk eller annat för att du ska kunna bli idiotsvagare i samband med en hård influensa eller någonting. Men det som händer då också, som jag märkt att varje dag jag bara är en dag frisk sen jag fick influensan, så blir jag ju starkare av att bara vara. Så, så absolut finns det de här extrema svängarna. Men bara för att man är lite på. Och, och, och, sen finns ju människor som är i det Utrycker mig rakt. Psykiskt svaga. Och de låter att det mentala bara äta upp dem. Mm. Och ni har säkert hört, och alla har liksom hört historier och säkert upplevt eller testat på också det här när man sätter på mer i vikt till någon än om och någon säger att jag kan inte göra 100 kilo bänkpress. Och så smyger man på 100 kilo när de tror att det är 90 eller 95. Så gör de så de är jätteglada och de har bara fejlat och så. Men då ser man en mental barriär. Jag har gjort samma sak åt andra hållet några gånger. Där någon lyfter till exempel 95 ska lyfta 100 och så sätter jag på men de, de börjar jämra sig redan det kommer inte gå, det kändes tungt på 95 och då sätter jag på 90 istället för att det är hundra och så har man mycket små vikter som inte har koll riktigt och, och man, man pratar med dem och håller dem distraherade och så sätter jag på 90 istället och så kan de tokbomma för att de har så bara bestämt sig för att det här går inte och det finns så många som är och det där, jag är otroligt dålig att jag att säga till folk på ett pedagogiskt och förstående sätt att låt bli det där, för att i mitt huvud så är det, men låt bli, du, du tjänar inte något på att hitta på att något är jobbigare än vad det är. Det, det kommer liksom inte hjälpa dig men just, jag kan relatera till, till, till det här psykiska i just bänk, för att är det någon, om vi pratar om de här baslyften, bänk och böj och mark, så är det liksom att, att lyfta en, en, någonting från marken, det är liksom okej, okay, jag kommer inte liksom dö här, jag kommer inte skada mig typ, det blir liksom mentalt safe även om det är tungt eh, absolut, jag har den på ryggen, men det är liksom ändå så här. Jag kan hoppa undan. Men bänk, där ligger man ju liksom under vikten för mig. Jag, för mig är det den psykiskt svåraste eh, grenen av de tre. Alltså jag vet jag känner själv att Jag, jag har liksom issues med den här. <laughs> vad, har du för, vad har du för hjälp, råd, förutom att jag bara ska eh, släppa det? <laughs> I det där fallet så har alltså, det. Det ju så här jätte. Har du någon som står och passar dig? <laughs> Både och. Det är ju jätte. Det är enkelt. Att bara, hörde du? stor Storbult Johan, kan du komma hit och passa. Eller liksom sådana här safe tracks finns ju fruktansvärt mycket på både bänkar och även många då, alltså CrossFit-boxar som har sådana racks som sticker ut i eller boyställena. Det, det finns ju. Så det där är ju en icke ursäkt skulle jag säga. Ett icke-problem. <skratt> får svälja det? Ja, jag får bråsta. Ja, men det är bra. Men, men. Jag måste ta upp en, en viktig fråga som vi behöver beröra under det här avsnittet. Och det är den här myten som många bodybuilders sprider bland sig själva. Att man ska undvika bänkpress för att det är den, den enda övningen som du kan dra av dina pex och, och först vill jag fråga dig. Är det, sant, eller, är, det liksom, är det sant att det är större sannolikhet att man drar av pexen via bänk? Är det inte sant? Och om det är sant, vad är det för fel folk gör? Så det finns många sätt jag kan svara på den här frågan och vissa sätt inte är inte lämpliga. Men, <laughs> <laughs> eh, Oklart! <laughs> i, i, i, ru, I runda slänga så, så här, du kan vem som helst kan dra vilken muskel som helst. Sen är det återkommande till har du kontroll när du gör det? Hur ser det ut? Och när man ser lyft som har filmats när någon drar en muskel- så kan man ofta se innan att det kommer hända för att det är, vi pratar om det där kontroll i, i liksom det du gör och när du sitter i en maskin så har du eh, mer kontroll på situationen när du kör för många tycker då att snebänk funkar bra för det tappar det drar man inte bröstmusklerna och lite där eh, hjälper ju för, för du får en du, du har inte lika mycket svängrum på stången där Utan stången har en mer given bana Du kan inte komma för långt fram med den Du kan inte komma för långt bak med den Och där tror jag hjälper många att mer bli, bli inbanade Samma sak att jag tror inte lika många har dragit bröstet i en smittmaskin Ifall de kör platt bänk i smittmaskin Då tror jag inte heller att de drar bröstet För då kommer mm. smittmaskinen hjälpa att bibehålla kontroll Så jag skulle säga att kontrollfrågan är nummer ett Jag har ju liksom en, en, en kroppsbyggare som jag kom liksom fick se vi alltså DVD som på när jag var ganska liten fortfarande och han var aktiv. Det var Kevin LeBron och det var ju så här när han körde bänkpress så fastnade jag där mycket. Och sen fanns det ju det här som jag har liksom försökt grotta ner mig jättemycket om att han skulle ha bänkat 600 pounds. Hur sant är det och inte? Och jag har väl någonstans valt att landa, ja, men det är kanske sant att han har gjort det. Det finns ingenting han har gjort efter det som Indikerar på att han var väldigt stark efteråt Så finns det ingenting som är inspelat Som indikerar på att han är stark för det här Men så, som han har återberättat den här historien Så skulle det vara så att han gjorde en repetition Och, och, och bröstet smal i andra Så jag gissar väl att någonstans När han var lite yngre och lite starkare eh, Så gjorde han kanske en hej-dundrans-vilt-lyft på det där Och ville göra en till Men han hade så dålig kontroll Det vill säga att den dåliga kontrollen Det var... Dels en faktor som gjorde att han klarade första lyftet. Eh, och den andra var anledningen. Till, alltså, det var samma anledning som gjorde att han klarade, som gjorde att han missade. Vad jag menar med det är att många har nog sett, satt ett maxlyft i bänkpress till exempel då där man känner, åh det var. Jag lägger på mer och så lägger man på fem kilo till men det känns som att man slänger på 30 kilo till för att det är tokmiss. Man har ingen kontroll på det alls. Och där finns det liksom, ett turmoment där man får en bra träff och så vidare. Och, och så, och eftersom det inte finns något inspelat från Kevin LeVron bänkar för han drog bröst utan bara efteråt och då har han en fruktansvärt idiotkontroll på stången. Inte, och han bänkar, sig, som jag säger, väldigt väldigt bra. Inte perfekt ur ett prestationssynpunkt att du vill pressa mycket, mycket vikt ur en som jag håller på men om du vill köra bänkpress som en styrketräningsövning för att bli stark och bygga muskler, då gör han det jättebra. Och han då, det var ju en person som också drog bröstmuskeln, sydde tillbaks den, fortsatt köra bänkpress i tio år till och aldrig drog av den. Mm. Bara för nu tog jag liksom ett kroppsbyggarperspektiv på det här, Mm, men det är ju intressant. Jag vet aldrig att Arnold skulle ha dragit av bröstet. Det gjorde han ju liksom aldrig. Nej. Frank Columbo drog alla av bröster. Det gänget körde ju ganska mycket bänkpress på 70-talet. Jag vet inte, Ronnie Coleman drog han bröst någon gång? Nej. Nej, han körde också mycket bänk. Mm. Men jag tänker på en annan grej. Oftast när man hör om bröstmuskler som går av det är ju sällan man hör att det är styrkelyftare som gör det. Mm. Det är ju liksom byggare tycker jag man hör. Ja, absolut. Jo, i, I staterna så är det vanligt att höra, höra att eh, de drar av bröstmusklerna. Så, och det är ofta många, många, många gånger är det ju kopplat till att det ser dåligt ut när de lyfter att det inte är kontroll. Ja, jag fattar. Jag fattar. Så det är ju inte övningen i, i sig och vinkeln och att det är en stång istället för handlar. För jag finner ju ingen logik i det att, att det skulle vara själva övningen i sig. Nej, alltså jag har ju bombat på alltså, Jag vet, ja det roliga Jag har ju en Jag tar på att säga här något, att jag vet ingen liksom, kompis och Som alla jag känner Jag har en kompis som oturligt nog har dragit bröstet i bänkpress på ett väldigt speciellt sätt eh, så, så det är väl en jag kan komma på Men annars har alla jag har känt genom alla år Som har behövt liksom, dragit av Och sitt fast bröstmuskeln igen Så som tävlat i, i bänkpress Jag kan inte komma på någon Mm. Mm. Utan det, det finns det Rotatorkuffar vet jag Folk har dragit lite Och det är ofta då också kopplat till alltså, då så, Som sitt fast enstaka personer Men, men det är ju också Väldigt, väldigt få det, alltså, Nu säger jag enstaka personer och det, Jag kan bara komma på en enda man som har gjort Och det är kanske Sveriges bästa i genom tiderna Kan man kategorisera dem som Jag kanske vill göra det Kenneth Mattsson heter den Han var duktig på, på för i världen Han var duktig på bänkpress mm. Men uh... Om vi tittar på, alltså jag också, Det är så kul att nörda ner sig. Men, och vi har ju inte jättemycket tid. Men vi, vi kör på lite till. Eh, och jag byter kategori här då. I vårt bänkpressavsnitt. Eh, hjälpmedel. Jag tror att väldigt många slänger på sig ett par wrist wraps Bara för att. Bra eller ja, dåligt. Eh, och jag tror att eh, många också slänger på sig ett par elbowslips eh, Bara för att. Din kommentar om, om wrist wraps och elbowslips. Och hjälpmedel i sig. Så här är jag har ju inte handlingslinder och hänger armboksvärden, armboksvärden du hänger armbågsvärme men får inte tävla med för det första, det får du med handlingslinder och alla de här saker, det här är ju något jag också har insett med, med alla de här tekniska finesserna utom tre egentligen det är tre saker som jag fick tilldelat till mig eh, när jag var nio och det var att man andas ut när man pressar upp stången rumpan ska ligga i bänken, håll så brett du kan det, det är det enda. De, de andra sakerna de har inte funnits någon, någon prestige i något. De har bara kommit. Det har bara liksom blivit. Och sen har jag inte lagt någon värdering i det utan sen har man fått frågor och försökt lista ut varför är det så här? Varför, är, och varför gör jag så här? Och som handledslinder, det behovet har jag aldrig haft. För jag har lagt stången i handen på ett sätt där jag kan utveckla som mest kraft i den. Och mervärdet i det, det har liksom och handledslinderna, de har aldrig varit nödvändiga. Om du lägger stången där du gör. Många lägger stången väldigt dåligt i handen. Och då måste du ha handledningslinder för att stabilisera den. Även jag skulle behöva ha det om jag la stången som många gjorde. Och om jag, men problemet är också att om jag använder handledningslinder då kan jag inte heller lägga stången där jag vill lägga den i handen. Mm, exakt. Så de blir kontraproduktiva. Eh, och sen givetvis får jag inte en handled eller någonting då får jag försöka ta något stöd, linda handledaren på något sätt. För, för det kan hända, jag vet, någon gång jag ramlar och skulle ta emot mig och det till i handen. Då får man ju göra det, men det är ju många skapar sig ju problem och jag har ju fått fruktansvärt många duktiga även bänkpresser att kunna lägga av helt och hållet med handlingslinder. Och de har skapat sig bekymmer som de aldrig hade behövt haft genom att linda handlingslinder från första början. Och Askan, du sa också när vi tjänade, du var upp och körde på 120 här när vi tränade och du brukar linda handelslinjer jag kommer inte ihåg från vilken vikt, men då har du inga problem alls. Nej, men det är precis som du säger. Dels så är en dålig vana. Och, och det kan jag säga så här. Mina handleder klickar men. För att jag har ramlat med kross och såna här grejer. Men håller man som du säger. Där kraften går rakt genom underarmsbenet. Där handen inte böjd på något sätt. Då upplevde jag ju direkt att det behövdes ju inte. Så det har ju bara varit en så här... En, en psykisk bekvämlighet utan att man har ansträngt sig för att inte ha dem dock måste jag tillägga exakt det du berättar för handelns linder det har jag applicerat i flera år med bälte, jag vägrar att ha bälte för jag har kunnat hålla ihop buken på ett så pass bra sätt så att jag behöver inte det och det där är ju också en sån här sak med bälte som du säger, ska man inte tävla i liksom det finns ingen anledning att bälte egentligen Eh, det, det, är såhär, det kommer hjälpa att bålen har något att pressa emot Men lite så är det att de som tränar Alltså tittar man på de som tränar mycket utan bälte Så har de ofta, de är ofta väldigt stabila i bålen Och, och kan hålla sig väldigt upprätt Och hålla väldigt god kontroll Medan de som har bälte Är lite fladdrig även med bälte många inte alla vi, vi, alltså, Men, men det, jag skulle säga att det är en undantag för regeln Majoriteten så de som du kan plocka bort bältet på, de har en helt annan bollstabilitet och bygger upp en annan bollstabilitet. Och du är sett med de, jag tränar också många som kan ha, de är helt loss utan sitt bälte. De, de, de, det finns ju någon studie som visar på att ja, du, du aktiverar bålen bättre med ett bälte för att trycka emot och så vidare. Men du måste ju lära dig att göra det. Och många har ju aldrig lärt sig det och många glömmer hur man gör det. Och många sätter bälten framförallt väldigt, väldigt alldeles för hårt. Och då, då blir de kvävda istället så de inte kan trycka ut bålen i bältet för att stabilisera sig. Men så, man skulle kunna säga att bälte och handledsskydd och, och allting, det, det kan också vara kanske en del av en, en ritual för folk. Helt onödig kan det vara. Och att det kanske är en viss falsk då, eventuellt trygghet, för att man kanske inte har lärt sig att lyfta utan helt enkelt. Sen har man bara antagit att det är så här man ska göra. Ja och sen är det ju precis. Du kommer in, du kollar hur ser det ut de som har koll på läget här. Och så där har du ju, det där vet ju ni också. Man, vissa människor köper sig lucken. Mm. Mm. Ja jag <laughs> de, de, de vill ha De, de köper, ett, de kittar sig från topp till tå. Och så tror de att nu är det löst. Och så, det där har man inom allting. Du har inom löpning, du har det inom landsvägscykeln. Ja, allt, allt, allt så, så har du det där eh, löpning. Liksom, du har folk som köper dem fräsigaste eh, pulsklockorna och fräsigaste skorna och tights och allt vad det är. Och sen liksom så springer de en mil på 1 och 15. Det, det, det är helt värdelöst. Ja, precis. Och jag tänker, det är ju ännu viktigare allt det, det båda ni nämner som nybörjare. För om man börjar applicera de här stöden då bygger man ju ingen stark grund heller. Varken i bålen eller i handlederna. Nej, och sen... Det här är också en sak. De här har vi också sett för de finns på gymmen där ute och de kommer alltid finnas. Det finns någon chome som står i gråa sketna mjukisbyxor. Någon t-shirt som godja så cup 95 på och böjer, bärkar och militärpressar allt. Rejäla vikter, snygg teknik och han står liksom i strumplästen utan bält och handlingslinder. Och bara har inga problem whatsoever med de där grejerna. För han aldrig haft en tanke på att börja med det. Mm. Nej, precis. Ja, men det är en jäkla bra tanke. Han kan, han kan lika väl stå och börja med löparskor till och med. Det är liksom... Toffler, ska jag få förbjuda ja, den toffler som... också, toffler, liksom. Adidas toffler. <laughs> <laughs> Nej, det finns... Men det, det, det är faktiskt en väldigt... Jag tycker det är skitbra att vi lyfter det här idag. För jag tror att det är många som behöver höra det. För många tänk, kommer tänka så här... Fan, jag kör ju med Lindor på gymmet. Undrar man behöver göra det. Så där har vi kanske... Vi får se. Eh, kanske ändrat och utbildat vissa här idag. Eh, kompletterande övningar till bänkpress. För att öka, för att, när målet är att öka i styrkasköver som exempel. Vill du öka bänken så är det bäst att du kan köra bänken. Sen kan du göra saker kompletterande runt det ur ett... Ifall, ifall du bara, bara, bara vill bli stark i bänk, då är det primärt att du vill göra saker runt om för prehab och, och, och kanske balanserade, ifall du är lite osymmetrisk på vissa punkter, så, så vill du kanske bygga upp en balans eh, ifall du är liksom väldigt mycket starkare i höger, om du höger hänt och så vidare och har lite outvecklade muskler B bara en sån sak att ryggmuskulaturen kan vara olika stor på kroppen, kan vara Hemma dig för att du kommer du också ligga snett på bänken. Så därigenom kan det finnas sådana saker. Har du inte de problemen så kan du bedriva fruktansvärt lite annan träning än bänkpress. Och då mer för ett underhållsvärde. Om man är som mig som också gillar styrketräningen. Så försöker jag i bänkpress också köra. Det beror på hur mycket tid jag har. Men jag vill någon dragövning. Någon tricepsövning Då komplex tricepsövning pushdowns slutjar jag för många år sedan eh, Det är nog där jag Om det är någonting där jag har kastat bort mest tid i gymmet För min bänk så skulle jag säga att det är pushdowns eh, Och eh, Någonting för baksidaxlar yeah. Sen kör jag biceps när jag hinner Så men det, det, det, Den är ju väldigt Väldigt, väldigt, väldigt sekundär eh, Men de, de sakerna, någon, någon dragövning För baksidaxlar, och triceps Det är det som jag prioriterar högst men skulle du säga att folk glömmer att liksom, fokusera lite eller involvera baksidan, axlar och baksidan av sin kropp uh, i, för att prestera i bänkpress? Jag skulle säga att folk inte glömmer att fokusera på det, men folk är dåliga på när de gör det, i hur de utövar det. Och det kommer lite, jag, de här videorna ska kommer släppas så, så rör vi de grejerna också, att hur man ska göra övningar för att det ska ta det man vill att det tar, som en sån sak som äh, alltså, trapezius, övre trapezius. De hakar ju, de vill ju vara med i alla sammanhang gärna och gärna ta över eh, och, och det gör ju att folk är väldigt spända i nackarna är väldigt överutvecklade där och när de går till en fysioterapeut eller annat så får de ju ofta höra att de är väldigt bra på att aktivera övre trapezius men, men andra musklerna som är närliggande inte alls får med på tåget och måste lära sig aktivera dem och det är där man måste hitta övningar och utföra övningar på ett sätt där man faktiskt tränar den muskel man vill träna Mm Känns som att det finns jävligt mycket att snacka om. Alltså jag, har, jag har 20 miljoner till frågor. Eh, och, men vi, vi kan säga så här att min summering av det här avsnittet är ju liksom typ är någonting som jag gillar och det är keep it simple stupid. Det ska vara korrekt från början och man, man ska träna det man vill bli bra på. Och det är Teknik är jo, men jag, vill, jag vill ändå understryka just det här med de grundläggande elementen som Josef pratar om. Det kommer mer detaljer i min video också. Det är just det här kontroll, utförande, alltså hela, fundamentet innan du börjar liksom förflytta en massa vikt. Någonting som jag tror många missar. Och det brukar jag säga enkelt också ifall, nu, Ingen av oss har hållit på med sprint Linnea, har du sprintat någonting som fridrott? <laughs> Nej, absolut bra. inte Om vi får, vi får för oss här, nu, vi ska börja med sprint Om vi går till en fridrottsklubb och ska lära oss sprint Då tänker vi att då ska vi springa så fort vi kan det är inte det de kommer låta oss göra det första. För de kommer att säga att Nej, men ni kan inte springa. Då tycker vi att det är klart att vi kan springa. Mm. Men, men, men ur den aspekten vi ska springa så kan vi inte springa. Utan vi kommer att få stå och steppa lite. Och, och göra lite andra på grejer mm. Tycker vi då för att bli bättre. Och sen när man lär sig det. Då får man, och många har ju lärt sig fel från början och då blir det ett ganska stort jobb och eftersom jag också hjälper många människor som aldrig har bänkpressat så vet jag att det är fruktansvärt mycket lättare att hjälpa någon som inte har massa förutfattade meningar med saker som mm -hmm. går till eller och jobbat och... in ett felaktigt rörelsemönster mm. mm. mm. Du är hundra för om du är van mm. så, vi säger så här du är van så du har byggt upp en grundstyrka och du har liksom krigat upp 150 sen någon gång. Och så kommer man till Josef bara, allt är ju helt åt helvete, och så får du gå in i ja. Jo, men, exakt. Det är ju en Handling. rejäl örfil liksom, till, till, liksom, till, till, till, till till egot. Uh, så istället för att någon är helt färsk och kommer, för att den har ju ingen preferenser. Nej, och det där är jättekul för jag har ju fått höra omvägar hur folk aktivt har valt, de har diskuterat med kompisar att de går till mig för hjälp, men de, de låter det bli för de är, de är så rädda för att jag behöva börja om. <laughs> ja men då, de är rädda ja, för att börja om det. och då är det så här, ja, men om det resulterar och då liksom när deras kompis har berättat om dialogerna de har haft med dem för de kommer då läcka fram till mig det är så här att, ja men om det resulterar tror, om några månader kan jag, för då, nu har jag liksom jag håller på i Fem år för att liksom göra 150 bank från 140. Och du kanske kan göra 160 på några månader, men det kräver att du börjar bänka på. Nej, äh, det går inte. De kan inte förlika sig med det. Mm. Att de måste mm. lyssna på lätta vikter. Det är eh, otroligt och det, det är ju, jag tycker att det är väldigt ropande. För jag slipper ju ha att göra med de här människorna. Ja, Man vill ju hjälpa folk som vill, vill lyssna på en. Ja, och det, det är så här. Bara för, bara för att sätta en, en prägel på. Om ni tänker liksom som. Man sätter armarna i kors så här. Om ni sätter er så med, med armarna. Mm. Nu ska vi göra det. Och så. Och så jag gör den här och så ska ni göra så som ni har nu fast tvärtom. Ja nej det är det är otillräckligt. Ja. <skratt> <skratt> vill... <skratt> <skratt> det går inte <skratt> nej, går och inte. det är hopplöst då... men det är inte fel. <skratt> nej, det är nej. jätteenkelt. Jag ber om jätteenkelt men det går, för man har gjort det så länge man har gjort det på ett <skratt> sätt så fruktansvärt <skratt> länge och man är så van där så det kommer vara jättesvårt men om man varje gång Försöker göra det annorlunda. Bara, okay, man tar det lugnt, man tänker efter och så går man in från samma håll med dyker in med händerna. Ja. Då till slut efter Om, om man bara tillåter så göra det på tvärtom och man har gjort det, då kommer det vara rätt sätt att göra det på sen. Men du får aldrig utrymme för att göra som vanligt igen. Mm. Och sen sätta de eh, ny, nya, barn och allt. Så jag tror att och så, om man är en person som har tränat mycket och jobbat med kroppen mycket ändå runt omkring så är man troligtvis ganska snabb egentligen på. Att göra en ja. ny koppling. Men det är det här jobbiga. Men man har ju det här förbannade egot. Mm. Och jag jag, jag, jag applicerar här. Jag, jag springer lite och, och skulle börja springa efter ett långt uppehåll på grund av att jag problem med hälen. Och då var jag tvungen att gå från... Jag har alltid sprungit på hälen. Alltså på, på, landat på hälen först. Och jag var tvungen att gå över och börja lära mig att landa på på mitten av foten eller framfoten. och Då är det svårt när man har sprungit i 15 år och landat på hälen att, att lägga om det. Och då tänkte jag, men hur ska jag skapa goda förutsättningar för det Då väljer jag att jag ska springa i uppförsbackar i skogen där det är mycket sten och rötter. För då kommer jag trippa på fötterna. Då kommer jag inte komma fram, slänga fram hälen först. Mm. Och då gjorde jag det, alltså samlade som, alltså, några mil <gör> genom att göra så. Och bara sprang i skog flera mil. Innan jag vågar mig ut på planmark för att öva. För att bara induktera bara att spränga in det. Så jag tog inte ett löpsteg. Alltså det var ju tusentals löpsteg vi pratade om. Mm. Och jag, tar, jag tror jag tar så här. Om jag tar kring 180 steg i minuten när jag är ute. Och så räknar man då att man. liksom, Flera flera flera, flera timmars löpning. då. då har jag, sen skulle jag testa här bara för någon, några dagar sedan. Och springa på hälen. Och det var jättekonstigt. Mm. Och då, alltså, då fick jag så 15 år av hällöpning. Som, som jag har gjort något fick jag att kännas jättejättefel. jättefel. Så det är, mm. det är hur man väljer att gå in med det, Att liksom inte ge sig utrymme för att göra som man har gjort ifall man ska göra någonting nytt. Men också faktiskt här visar det ju på att okej, okay, nu ska jag lära mig hur jag springer. Och då kanske jag måste omvärdera och faktiskt ta reda på hur man Ja, och, och kollar man på, på tider då. Nu springer jag inte så mycket som jag gjorde alltså, eller så snabbt som jag gjorde, men det var fortfarande så att säg att skulle jag gå ut och springa en mil då, även då på, på plattbar asfalt så skulle jag kunna springa nära 50 minuter. Och det, det vill säga ett, ett, ett hastighetstempo på 5 minuter kilometer. Men jag sprang ju på ett 8,30 till minuters tempo alltså mycket, mycket, mycket långsammare ifall man ska ha en koppling till, till vikten man får hantera. Så jag fick springa fruktansvärt långsamt så nästan var pinsamt ifall man skulle bry sig om den saken. Men, men, men resultatet av det var ju fantastiskt bra och det gick väldigt fort när jag bara lät mig själv utsätta till mig, det, ja. Mm. ja, Ja, men det låter bra. Men det, blir, det blir ett riktigt bra avslut på hur man ska tänka allmänt om man vill bli bra i bänk eller vad som helst. Men att våga börja från början och bygga upp en bra grund. Men var, Josef, för alla som lyssnar, uh, man vill ta sin bänk, eller eventuellt sin löpning, vad vet jag, till nästa nivå, uh, men framförallt bänkpress möjligtvis. Var hittar man dig? Var ska man kontakta dig? Var kan man, och var kan man lyssna på dig, dig och dina visdoms? Ja, alltså jag, jag ligger ju under samma paraflax som er hos, hos, hos Tyngre då, så då finns ju Tyngre bänkpress där det är betydligt mer ingående i sådana här detaljer vi har rört vid idag. Uh, det, det är ju en podd som är lite blandad med ibland gäster, yes ibland ämnen jag dyker ner i. Uh, och sen så är, Har man Alltså jag har ju Instagram Josef Eriksson heter jag där Är inte Har inte svart bälte och svara på DMs Vill man något mer Seriöst faktiskt ingående Så får man mejla mig Infosnavelajosefexson.se Så det är där mm. Egentligen Så man får snabb respons Ifall man blir världsmästare i bank. Ja, ja du har Först, två klart. mejl snart ja. <laughs> hjälp, jag, jag använder Lindor ja, men, vi, vi, Linnea, vi ses, men vi ses i helgen, Linnea Idag, när det här släpps, ses vi Nej, det gör vi inte Eller? Nej Det gör vi inte, nej Vi gör, det gör inte. Vi inte det <laughs> Jag <laughs> hade velat Men, men jag, jag ska ja. tänka på dig Det kommer gå bra ja. Ja. Hur som helst Stort tack, Josef Gällt, ja. Jätteintressant avsnitt Och När det blir intressant så brukar det bli längre det här ja. är ett ganska långt avsnitt, vilket är kul. Jag lärde mig faktiskt lite nytt, det var jättekul. Jag älskar, älskar det, jättebra saker. Ja, men tur det är då. Mm. Stort tack, man. Och ja, tack. Eh, på återseende. Ja, tack, tack. Ha det bra. Ha det ha det bäst. Bäst. hej. Hej, hej.